Глава 3. За часи навчання на біологічному факультеті Бонзай тричі потрапляв у реанімацію. Першого разу це сталося навесні першого курсу. Він намагався синтезувати ЛСД-25 із певного виду спорині пліснявого грибка. Коли грибок було проковтнуто, у ньому почалося сильне запаморочення. Бонзаєв найкращий кумпель Сергій Мокоша, який усім представлявся як дощ, Знайшов безтямного Юрка у квартирі на кухні. Банзай мав диявольське щастя, що забув замкнути двері. Іншого разу, на другому курсі, він вирощував у себе вдома священні мексиканські гриби роду строфарія, які нібито містять психотропну речовину псилоцибін. Експеримент не вдався, тому що замість чарівних строфарій у Банзая проросли бліді поганки. Після того, як його відкачали вдруге, банзай дуже довго, подумки – і дуже часто вголос голос кляв усього відділу мікології, всіх педантів-аспірантів та всю кафедру з прибиральницями, разом узятими. Третій раз мало не став для нього фатальним. Це було якраз після дня міста Лева на четвертому курсі, коли від нього пішла його кохана Соломія. Він з'їв три прекрасні екземплярчики мухомора червоного, якого знову ж таки виростив у домашніх умовах і скрадених на кафедрі мікології спор. Він узяв на віру слова подружжя в Босон, яке стверджувало, що мухомор є славнозвісною індуїзькою сомою і що грип може подарувати незабутні психоделічні пережиття. Але на власне розчарування, окрім дивних великих барвистих плям, жодних інших галюциногенних переживань, він не отримав. Коли рісь у шлунку стала пекельно нестерпною, він подзвонив у швидку. Пік інтоксикації був, напевне, найпаскуднішим відчуттям у його житті. Голова нестримно крутилася, суглоби виломлювало диким болем, шлунок палав токсичним вогнем, і все, що не було закріплено в його кишківнику, вихлюпувалося, вихлюпувалось із обидвох виходів. Ніхто з персоналу чи родичів, а їх було всього двоє, тато і бабця, так і не сказав йому, наскільки близько він зумів підійти до краю. Кинец третьей главы.